Buonasera, bentrovati, bentrovate. Questa Entropia massima. Dopo qualche mese di pausa come di consueto, per l'estate, anche se magari avessimo potuto fare tre mesi di vacanze, anche più, no, eh, riprendiamo la stagione 2013-2014 con Rinnovato Impegno. Questa è la prima trasmissione collettiva in cui presentiamo un po'. Il, il nostro progetto per quest'anno, poi cercheremo di eh, migliorare anche l'interazione sul web eh, sulla pagina eh, per esempio mh, cercheremo di mettere eh, in anticipo il eh, calendario e anche il programma delle trasmissioni e poi la formula eh, diciamo sperimentata che abbiamo usato negli anni scorsi, quest'anno Eh, viene riproposta ci sarà un ciclo ci saranno cinque cicli di trasmissioni da qui a giugno quindi a rotazione affronteremo diversi temi e per eh, parlarne abbiamo qui appunto tutti i protagonisti di questa piccola redazione Di Entropia Massima che adesso cominceranno a parlare uno dopo l'altro del programma di quest'anno. Ricordo il numero di telefono che è 0649 1750 per chi volesse eh, fare domande, salutarci, fare proposte e quant'altro. Quindi è una trasmissione, ripeto, di presentazione. In pratica, cominceremo lunedì 21 eh, con il, eh, il la prima trasmissione <coughs> del ciclo. E eh, adesso lascio la parola a Paolo che eh, ci parlerà appunto eh, del progetto 2013-2014 che lo riguarda. Sì, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti. È un piacere ritornare a Radio Onda Rossa dopo appunto questa lunga pausa estiva. e come Geologia Senza Frontiere come Comitato per l'Acqua Pubblica di Roma ritorneremo a parlare un po' di quelli che sono i temi che sostanzialmente abbiamo trattato poi negli ultimi, negli ultimi anni e quindi da una parte aggiornare, discutere, dibattere anche su quelle che sono le vertenze portate avanti dai vari comitati non solo quello romano ma in tutta Italia per... l'attuazione del referendum e per appunto raggiungere l'obiettivo che ci siamo da sempre proposti, ossia la ripubblicizzazione del servizio idrico in, in Italia. Eh, una battaglia che sicuramente non è facile che il referendum ha segnato sicuramente uno spartiacque ma che continua eh, in tutti i territori come prima e forse anche più più forte di prima. visto che non, non si vuole dar seguito a quella che è stata la volontà popolare espressa il 12 e 13 giugno del, del 2011 e le resistenze sono molte come, come ben sappiamo e come abbiamo raccontato in questi due anni e passa dal, dallo svolgimento di, di quel referendum sono molte perché il referendum parlava Di ben, di ben altro e ben oltre rispetto al solo alla sola acqua, è un referendum che ha visto appunto dichiarare da parte della maggioranza assoluta del popolo italiano il fatto che non si vogliono sottomettere sostanzialmente alle leggi del mercato i beni comuni a partire dall'acqua, che non si vuole far diventare una fonte di profitto questo bene comune in particolare che è appunto, appunto l'acqua e quindi è, si è messo sostanzialmente in discussione un modello economico ma anche un modello, un modello sociale ben preciso eh, che in Italia va avanti da sostanzialmente oltre oltre vent'anni quello appunto delle, delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali e della mercificazione dei, dei beni comuni mettere in discussione un modello seppur con un voto diciamo così importante di oltre 27 milioni di italiani però appunto ha visto una reazione sostanzialmente feroce da parte dei gestori cioè delle lobby economico-finanziarie ma anche Eh, delle istituzioni che hanno sostenuto e spalleggiato appunto queste lobby economiche e finanziarie e quindi non dando seguito a quello che era l'esito del referendum ma anzi tentando in tutti i modi di da una parte disconoscere il risultato referendario e quindi far finta che quel, quel risultato non ci fosse mai stato che come alcuni avevano suggerito i 27 milioni di persone fossero andati al mare in quel, in quel weekend e non fossero andati, andati a, a votare Ecco, per questo ci sono stati tentativi anche di eh, cancellarne l'esito e ne abbiamo raccontati diversi, eh, sono state riproposte poco più di due mesi dopo il voto le stesse norme abrogate ci sono ancora tentativi diciamo subdoli Eh, rispetto a quella che è il profitto in bolletta dell'acqua che sta portando avanti l'autorità per l'energia elettrica e il gas, reinserendo sotto mentite spoglie, appunto il profitto cioè quella che era definita la remunerazione del capitale investito in, in tariffa e a due anni e mezzo crediamo che questi i prossimi mesi saranno praticamente decisivi rispetto a questa battaglia perché o la spuntiamo noi cioè gli attivisti, ma diciamo i cittadini e le cittadine oppure ai noi la spunteranno eh, le varie lobby economiche e vogliono continuare a far profitto sui, sui beni comuni. Per questo credo che sia importante quest'anno continuare a parlare di questi, di questi temi che appunto partendo dall'acqua però ci parlano di quello che è la difesa dei beni comuni quindi la difesa dei territori e la difesa di ciò che appartiene a tutte, a tutte e tutti contemporaneamente però vorremmo anche come Geologia Senza Frontiere continuare a tenere sott'occhio quello che è diciamo, la, la gestione del, del territorio in Italia e in particolar modo riagganciandoci magari sempre al tema del, dell'acqua e della gestione delle, della risorsa idrica Eh, vedere appunto quali sono magari le nuove normative, le nuove modifiche alla legislazione in, eh, in materia appunto di gestione del territorio delle, delle, ris delle sue risorse. Eh, ci siamo occupati negli anni scorsi eh, anche ai noi. Eh, dopo che erano successe le ennesime tragedie annunciate in Italia di come la gestione del territorio sia sempre più lasciata come un optional da parte eh, di tutti i livelli istituzionali sia di quello nazionale ma anche di quello dei, degli enti di democrazia di, di prossimità e quindi dei, dei comuni causando appunto, distruzione ma anche Eh, diciamo eventi drammatici per le popolazioni che ne, sono, che ne sono state colpite ecco questo è un po' eh, il, i due focus su cui vorremmo appunto parlare, parlare insieme a, a tutti voi nei, nei prossimi mesi partiremo dalla, dalla prossima settimana appunto parlando di acqua e ci terremo la prossima settimana in particolar modo a fare un punto della situazione rispetto a quello che è tutta la battaglia sull'attuazione referendaria e anche andare a vedere che cosa sta avvenendo sul territorio romano rispetto a questo perché stiamo assistendo diciamo, ad una cosiddetta nuova amministrazione come quella di Marino che su tutto quello che riguarda la gestione dell'acqua e quindi la sua partecipata, società partecipata CEA, eh, mh, si sta muovendo come le amministrazioni precedenti e soprattutto non sta eh, decidendo nulla su tutto ciò, nonostante il coordinamento romano acqua pubblica abbia presentato una proposta eh, ben definita di possibile ripubblicizzazione quantomeno del ramo idrico eh, di Acea ma su tutto ciò ad oggi eh, il sindaco in particolare si è sempre rifiutato e sottratto al, al confronto e in più Acea sta procedendo con una pratica che è diciamo del tutto vessatoria che è quella dei distacchi nei confronti dei, dei morosi, morosi che in un periodo di crisi economica diciamo sono sempre più numerosi ma amorosi vengono considerati da CEA anche coloro, quei cittadini e quelle cittadine che hanno aderito alla campagna d'obbedienza civile che è quella campagna promossa appunto dal Movimento per l'acqua con cui si chiede ai cittadini di pagare eh, la bolletta eliminando la quota appunto che era stata cancellata dal referendum e Acea sta partendo con diversi distacchi nei confronti di questi utenti in quanto li considera amorosi ecco, noi vorremmo riportare diciamo, tutta questa vicenda nell'ambito che gli compete ossia di una campagna politica nei confronti di un gestore privato che intende solo perseguire la logica, la logica del profitto, per cui Questo attualmente su Roma è un tema abbastanza caldo, ha riguardato anche nei mesi scorsi diverse occupazioni per cui sono state fatte anche iniziative insieme ai movimenti per il diritto all'abitare e proseguiremo sicuramente, a partire anche da questa settimana ci saranno alcune iniziative in, che metteremo in campo e di questo ne vorremmo parlare a partire da Da lunedì, da lunedì prossimo. Questo è un po' diciamo il quadro di quelle che saranno le puntate che ci, che ci competono per, per Entropia Massima. e ecco, Vi chiediamo anche di diventare nostri interlocutori e quindi di, di partecipare, di farvi eh, partecipi attivi delle, delle trasmissioni, perché appunto abbiamo anche. Eh, voglia e volontà di di discutere direttamente insieme a voi Bene, grazie Paolo facciamo una piccola pausa musicale vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 questa è Entropia Massima che riprende le trasmissioni stagione 2013-2014 E a vent'anni a piazza di Monda Nella bella età di quando tuffi il cuore nel mare L'amore ti porta lontano per mano A passare le frontiere non puoi fermare Sentire l'istinto di andare e gridare Contro l'odiatore di un carabiniere Chi l'ha infranto, rotto, messo sotto Con ignoranza e tanta prepotenza L'ha fatta franca quell'ignoranza Che la grande povertà la piccola ridicola Italia che verrà la divisa senza nomi in quella notte cilena è sempre una pericolosa divisa italiana restano sospesi nei ricordi di chi c'era i volti coperti dietro la visiera la mano vigliacca della polizia nascosta dietro i caschi della scuola di Genova Genova, sole di notte la sirena del porto suona ancora forte non è solo un ricordo, una radice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 la zona rossa Genova medaglia d'oro per la resistenza questa è la radice della nostra libertà la libertà che fa paura chi governa paura che è più forte anche nel senso di vergogna disticare militari e poliziotti come cani Prendendo esempio dalle dittature infami, per quante vittime ancora, ma per quante ancora, sotto i colpi della polizia, per avere i nomi degli agenti della dia, resinnopa l'offesa, se l'azione è conclusa, il resto è tortura, è una violenza ottusa, bozza neto era freddo, il cielo ancora nero, da secondini e dottori, solo sadismo e veleno, stessa feccia di quelli che hanno ucciso Albertini. Fermiamo le torture fuori i nomi degli assassini, Genova, sole di notte.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 che mi ronza il lavoro che mi strozza il tempo per amare per sognare se mi fermo forse penso e se ci penso ricomincio da una rima che mi gira Genova non è finita codice sulla divisa Genova era il sogno veramente un altro mondo è la nostra libertà che fa paura a chi governa e non si fermava a sto tempo e sbatte forte o corre. non si fermava a sto tempo ma quel sogno non muore non fare... Allora quest'anno la tematica informatica tradizionale di, di entropia massima eh, prende una nuova forma che è un po' più ampia, quindi parleremo di tecnologia e, e in particolare eh, di tecnologia e autogestione cioè del modo in cui eh, le tecnologie informatiche ma anche eh, di altro genere possono essere eh, gestite in modo autonomo eh, da eh, singoli o collettivi e quindi in sostanza quest'anno vorremmo parlare della possibilità di fare concretamente attraverso le tecnologie, quindi creare, eh, sperimentare o anche semplicemente cimentarsi con le tecnologie perché pensiamo che eh, mentre il capitalismo continua a produrre nocività sociali, ambientali e continua a produrre eh, cose obsolete o eh, innaturali di qualità scarsissima eh, Noi possiamo dire no a queste soluzioni preconfezionate e possiamo farci da soli le nostre, i nostri oggetti tecnologici utili. Spieghiamo meglio come possiamo fare tutto questo partendo dall'informatica. Eh, diciamo innanzitutto che eh, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in particolare il web ci hanno in qualche modo illusi. Eh, che fosse possibile eh, organizzarsi in modo orizzontale e partecipato, quindi che fosse finalmente realizzabile eh, diciamo una modalità nuova eh, un'interazione nuova fra le persone che tecnicamente era in effetti possibile. Tutto nasceva dalla possibilità di ricevere e anche di dare informazioni, conoscenze in generale dati, quindi ci sembrava che si potesse avverare diciamo, questa utopia di un, di un modo di relazionarsi tra pari, senza gerarchie senza privilegi eh, senza eh, l'esclusività dei mezzi di produzione e l'esclusività dei mezzi di comunicazione, non è andata così lo, lo vediamo, ormai è palese eh, ne abbiamo preso atto in redazione la rete internet, il web che erano nati con questo intento in realtà avevano dei punti deboli eh, e il capitale ci si è infilato dentro eh, totalmente come del resto c'era da aspettarsi eh, se il sistema in cui viviamo non viene sovvertito continuerà imperterrito ad imporci eh, tutte quelle che sono le sue eh, diciamo così i suoi eh, i suoi capisaldi ecco Quindi eh, nessuna tecnologia può bastare da, soli, da sola a fermarli. Allora, ehm, visto, eh, visto questo, noi vorremmo provare qualcosa di diverso perché, cosa è successo nel frattempo? Che ah, ah, stiamo assistendo a una centralizzazione fortissima, a una concentrazione di tecnologia, di applicazioni e quindi di potere in pochi centri. La classica gerarchizzazione. tipica del capitalismo anche nell'informatica ha preso piede alla grande e quindi abbiamo eh, varie dinamiche piramidali tipo beh, eh, chi ti dà l'accesso ad internet eh, chi ti traduce l'indirizzo IP da numerico eh, in numerico da letterale chi ti fornisce una casella di posta chi ti dà i servizi applicativi meravigliosi, potenti, utilissimi che ti danno i giganti dell'informatica, poi c'è chi ti fornisce il sistema operativo, chi ti fornisce l'hardware insomma tutto viene a concentrarsi in poche mani eh, anche se ripetiamo, tecnicamente è possibile distribuire processi, prodotti servizi e dati in modo orizzontale e partecipato avevamo il peer to peer e eh, quindi la possibilità di scambiarci dei dati Tra pari senza passare attraverso dei server e quindi eh, anche ehm, diciamo eh, opponendosi alla, alla, alla censura, e anche a, certi, a certo modo di fare ehm, diritto d'autore. Avevamo il software libero che poi lo hanno ridefinito open source per addomesticarlo. Avevamo New Linux, quindi un sistema operativo. open source, anzi meglio di software libero eh, completamente aperto per tutti e avevamo i protocolli di rete quelli che servono a far funzionare la rete avevamo l'idea stessa di rete l'idea di rete è un'idea fantastica ehm, che nasce con la rete eh, cioè, diciamo non nasce con la rete internet però di, di essa è fondamento Tutto questo, di tutto questo si sono appropriati i giganti eh, del capitalismo e che cosa ci hanno dato Ci hanno dato YouTube, Facebook, Skype, Android eh, e quindi prima avevamo la possibilità di scambiarci eh, le, i brani musicali preferiti con il nostro amico, adesso non lo facciamo più perché tanto c'è YouTube, quindi qualcuno che lo fa per noi e ci, magari ci, ci suggerisce anche dove cliccare e in ogni caso si delega a qualcun altro la conservazione anche delle, della cultura, quando invece prima la si faceva in proprio, cioè si avevano dei dati a casa propria. Facebook, ne abbiamo parlato tantissimo, e insomma non c'è bisogno di aggiungere eh, che gli strumenti che ci, ci fornisce sono esattamente sempre gli stessi che noi conoscevamo già dagli anni 90, in una cornice eh, gradevole eh, e probabilmente anche facile da utilizzare, però poi di fatto... Il risultato finale è che i dati vengono concentrati eh, in, nelle mani di, eh, del signor Facebook eh, e, e il fatto che tutti stiano investendo in questa impresa fatta di servizi gratuiti ci dovrebbe far capire ehm, insomma, che è preoccupante il fatto che i nostri dati siano il business core Di, di Facebook ma, ma Facebook per dirne una perché in realtà eh, tutti i vari eh, da Google in poi fanno esattamente la stessa cosa, raccolgono i nostri dati e quindi eh, vivono e, eh, e, e molto bene prosperano attraverso il prodotto che siamo noi le nostre vite eh, quindi dice vabbè allora abbiamo perso tutto no, forse no, forse non è ancora tutto perso Eh, possiamo eh, diciamo ehm, reagire contro questa modalità che proprio non ci piace, proprio non era quella che ci aspettavamo dall'inizio. Eh, come, come si fa? Beh, noi proponiamo di esplorare, conoscere e praticare eh, le tecnologie che vogliamo, e in particolare quelle che ci rendono anonimi e eh, in totale eh, privatezza. Eh, non utilizziamo mai i pacchetti pronti facciamoci tutto da noi autogestiamoci, autocostruiamo le cose che vogliamo utilizzare questo eh, significa sganciarsi dal sistema ehm, cosa che eh, diventa eh, cosa per la quale diventa fondamentale anche muoversi senza essere visti muoversi senza lasciare delle tracce eh, e quindi questo ci deve stimolare a, a farci delle nuove reti E ad usarle, eh, a farci i nostri sistemi operativi ad utilizzarli, a farci le nostre applicazioni, i nostri sistemi e ad utilizzarli. Questo per rimanere nell'informatica e quindi nell'astratto. Ma noi pensiamo che sia utile anche produrre beni materiali, oltre che immateriali, e questo oggi è possibile. Si stanno diffondendo, ad esempio, le stampanti 3D, eh, cioè eh, delle macchine che sono anche ragionevolmente. piccole e quindi possono con poco ingombro anche stare nelle case e cominciano anche ad avere dei prezzi abbordabili e in ogni caso si possono autocostruire macchine dicevamo che non stampano su un foglio ma stampano un oggetto tridimensionale a partire da materiali magari biodegradabili e quindi su questo c'è eh, molto da fare eh, si nota negli ultimi anni anche un, un rifiorire dell'elettronica fai da te ci sono dei sistemi semplici ed aperti ovviamente l'idea rimane vedete sempre questa idea dell'apertura no? dell'open ehm, sistemi semplici per progettare e realizzare eh, diciamo apparecchi elettronici facilmente uno di questi tanto per dirlo è Arduino che molti eh, compagni e compagne già conoscono e utilizzano ma andiamo oltre potremmo costruire anche abitazioni più efficienti energeticamente e anche più economiche potremmo produrci gli abiti i cibi più sani sicuramente di, di molti che vengono venduti potremmo pensare a mezzi di trasporto sostenibili potremmo riutilizzare i rifiuti che la società dei consumi butta eh, in modo assolutamente improvvido potremmo appropriarci di tutto lo scarto l'eccedenza eh, potremmo appropriarci dei macchinari specie di quelli non utilizzati dei luoghi di, specie di quelli non utilizzati dei prodotti e dei sottoprodotti del capitale come fare tutto questo? beh, tocca applicarsi ma noi possiamo anche imparare possiamo imparare insieme possiamo riscoprire eh, e condividere i saperi e il saper fare eh, tutto quanto per prepararci a uno scenario eh, post-rivoluzionario e anche allontanare lo shock che ci hanno inculcato spesso si, si dice non c'è nulla da fare eh sì vabbè un giorno ci sarà la rivoluzione e siamo lì ad attenderla eh, però in realtà eh, non è possibile fare a meno del capitale quindi è meglio stare zitti e buoni non parlare mai di rivoluzione No, allontaniamo questo, questo tipo di shock che abbiamo e pensiamo direttamente come se l'avessimo già fatta la rivoluzione. e Quindi eh, da, da dopo, da, da domani cominciamo a produrci le nostre cose. Eh, e quindi, diciamo, in questo modo possiamo eh, rispondere, diciamo, possiamo eh, sì, rispondere alle paure. che si possono avere nell'affrontare il mostro del capitalismo e dimostrare a, a noi stessi e a tutti e tutte eh, coloro che ci, che ci circondano che si può fare. Quindi diciamo il motto quest'anno è possiamo fare tutto, possiamo farlo subito. E allora Grazie a Davide, ricordiamo ancora il telefono della radio 0649 1750 per chi volesse intervenire per salutarci o comunque per dire qualcosa sulle tematiche, e 87.9 la nostra frequenza, ancora una pausa musicale e poi riprendiamo con le presentazioni. Torniamo in diretta, presterò la mia voce a Daniela che purtroppo ha un problema tecnico, telefono scarico senza batteria a portata di mano. Dunque la, uno dei filoni che riprendiamo con piacere è quello delle società matriarcali e le culture indigene nel mondo. E leggo dalla, da una breve sinossi in principio le madri. come le società matriarcali del passato remoto e del presente rappresentino l'attuazione di un rapporto equilibrato tra bisogni umani ed equilibrio naturale e possano essere fonti di ispirazione per il futuro della Terra che ha bisogno di modelli sensati di, virgolette, decrescita. Decrescita è la cura e la liberazione dalla religione del sistema profitto, un processo di maturazione e di ricerca dell'autonomia del sé e quindi di crescita. In uh, più, nello specifico, i mh, temi principali saranno la storia critica del pensiero sul matriarcato e la narrazione delle popolazioni dei diversi continenti che ancora oggi si dichiarano società di tipo matriarcale, con individuazione delle diverse caratteristiche attraverso esempi concreti. Un uh, saluto e un abbraccio a Daniela, che probabilmente sarà all'ascolto, e facciamo un'altra pausa e continuiamo. con le presentazioni Allora, eh, per quanto riguarda, diciamo, l'economia, le, il tema che vorrei affrontare è sempre quello dell'andamento della crisi, che continuerà nei prossimi, perlomeno sicuramente quest'anno, delle trasmissioni, e, però l'altro elemento, quindi cercare di capire l'andamento, quali sono i fattori, quali sono soprattutto... il problema occupazionale perché ancora oggi ne abbiamo parlato l'anno scorso ma ancora oggi eh, non abbiamo alcuna prospettiva di crescita malgrado le dichiarazioni politiche che ogni tanto vengono fatte direi timidamente peraltro senza mai dare informazioni e invece eh, ci sarà sicuramente qualche crescita però accompagnata da una mancanza di occupazione cioè in sostanza il sistema ha espulso tanti di quei lavoratori che può tranquillamente fare meno di una parte di questi e soprattutto la crescita non avrà eventualmente la crescita non avrà le, quelle ca caratteristiche di assorbimento rapido che ha fatto verificare in altre epoche quindi noi dobbiamo fronteggiare il problema della carenza, mancanza sostanziale str strutturale di posti di lavoro E tenendo conto del fatto che a livello governativo non sembra invece ci sia un interesse particolare per questo aspetto. L'altro elemento che dovremmo affrontare è il rapporto dell'ONU eh, sul eh, clima e sull'ambiente in generale. Sono usciti qualche giorno fa sono uscite le prime 30 pagine. c'è stato detto che saranno centellinate nei prossimi mesi quindi avremo tutto il tempo di seguire il rapporto l'immenso rapporto che hanno elaborato però il primo dato importante che emerge è che per il 93 per cento o 95 per cento tutto i problemi del clima dipendono da fattori umani quindi in sostanza Gli ultimi rapporti hanno, hanno fatto altro che eh, ribadire e confermare, questa volta in base un'analisi scientifica, che sono i fattori derivanti dall'industrializzazione, dalle caratteristiche della globalizzazione e via dicendo, che hanno influito sui meccanismi di danno ambientale. Però siccome questo rapporto non è chiaro a tutti, Noi abbiamo delle percezioni ancora abbastanza confuse, invece sarà opportuno ogni eh, lunedì approfondire certi questi aspetti e farci un'idea molto più chiara di quello che sta succedendo e soprattutto degli effetti che sulla nostra vita quotidiana hanno questi meccanismi. Poi in prospettiva... Eh, credo che dovremo tornare a occuparci della decrescita, non solo per i motivi che abbiamo già detto, quindi della necessità di avere una, uno scenario, una prospettiva diversa, ma soprattutto perché sono usciti e stanno uscendo numerosi materiali, numerosi saggi, numerosi libri che appariranno nei prossimi mesi e quindi sarà importante, come dire, aggiornarci e leggere tutte queste cose. Quindi sarà ogni volta ci sarà un po' una sorpresa, cioè giorno per settimana per settimana cercheremo di vedere quali sono le criticità che ci interessano di più e che ci hanno colpito nel corso dei giorni. Grazie a tutti. E allora grazie ad Alberto Castagnola e siamo in conclusione di questa trasmissione e presentazione, ancora una breve pausa musicale e poi parleremo di energie. Andare in giro con la peccar sui e per le contrade I cartoni a raccattar Ho passato mezza vita sopra una peccar Da quando ero bambino Insieme a mio papà Su e giù con la peccar La vita è tutta qua Su e giù con la peccar La vita è tutta qua E guardi con attenzione nella spazzatura Ci sono molte cose di ottima fattura Radioline, sedie, tavolini e biancheria Cose che stranamente la gente butta via Buttano le cose che bastava riparare Chissà perché, chissà perché Buttano le cose per poterle ricomprare Chissà perché, chissà perché Arriviamo in chiusura con qualche cosa di spaventevole eh, infatti abbiamo voluto chiamare questa sezione energie devastanti, il mostro di Fukushima e l'orrendo fracking. E eh, non è un museo degli orrori, ma purtroppo una realtà che eh, ci troviamo ad affrontare, ci eh, sta per l'umanità intera e eh, quindi scusate se è poco. Le notizie che arrivano dal Giappone sono molto peggio che preoccupanti, il rischio di un precipitare del precario tra virgolette, equilibrio dei reattori eh, di Fukushima prefigura scenari terribili, peggiori di quelli vissuti dopo l'esplosione della centrale di Chernobyl nel 1986. Saranno approfonditi gli aspetti scientifici e tecnologici per definire chiaramente il quadro d'Insieme. Eh, ma non è questa l'unica minaccia, eh, ce n'è un'altra, uno sviluppo dell'ultimo decennio, in particolare negli ultimi cinque anni, dell'estrazione del petrolio e del gas di scisto, imprigionato in rocce profonde. Eh, questa estrazione è stata resa possibile grazie al perfezionamento di una tecnologia estrattiva detta fracking, in due parole si tratta della frantumazione idraulica delle rocce per liberare gli idrocarburi prigionieri. Eh, ma non è appunto una evasione da prigioni, bensì una sorta di terremoto, terremoti artificiali, eh, una modalità che è iperdistruttiva a partire dalle immense quantità di acqua utilizzate dopo, eh, che dopo non saranno più recuperabili. Anche qui con l'aiuto di esperti saranno evidenziate le principali caratteristiche di questa tecnologia e ricordate le numerose lotte che si stanno diffondendo nei vari paesi che hanno scoperto di possedere questi giacimenti di scisto. tra l'altro. la corsa a questi giacimenti sta permettendo agli Stati Uniti di tornare ad essere autosufficienti dal punto di vista degli idrocarburi quindi eh, c'è una sorta di esaltazione collettiva da parte del capitale mondiale perché in questo modo si sposta secondo alcuni esperti il, eh, il, il, il picco diciamo, degli idrocarburi di eh, forse 20 o 30 anni in avanti che eh, dal punto di vista dell'economia è chiaramente un'enormità ma il prezzo di questo è eh, mai eh, tra, titolo fu più azzeccato è appunto un'esplosione di entropia mh, con dei danni eh, irreversibili eh, all'ambiente e anche alle popolazioni quindi eh, cercheremo di capire mh, meglio questi, eh, questo mostro per eh, riuscire ovviamente a combatterlo meglio ecco abbiamo concluso con questa presentazione siamo in perfetto orario entropia massima quindi Vi dà appuntamento la settimana prossima in cui inizieremo con uh, una puntata delle, dedicata alle società matriarcali e le culture indigene nel mondo. Avremo un ospite internazionale e eh, quindi che dire? appuntamento alle 20.15 lunedì 21 ottobre sempre ovviamente dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti e a tutte dalla intera redazione comprensiva di ospiti di Entrovia Massima. Tchau.